тоб б міг подумати, що в нашому місті виросте така людина. «Ви собі як хочете, а я вам таки скажу. Через оті патли він багато тратить на вартості», – відказала Перцова. Місько, два пальчики Тим часом на сцену перед екран Викотився кругленький чоловічок з пригладженим лискучо-чорним волоссям, розділеним рівним проділом посередині. Його пухкеньке личко, на якому сяяла спочатку поблажлива до публіки усмішка, враз набрало драматичної серйозності. Він скоса глипнув на екран і, побачивши, що стоїть не зовсім у його центрі, ступив крок уліво. Тоді його підборіддя звелося до гори, губи стиснулися під ковою, і тої миті, коли з них повинна була вибухнути перша фраза, трапився несподіваний конфуз. Августин Копач, який віддав у театрі реквізитом і виконував функції машиніста сцени, добре знав, що кому належиться на цьому святому помості. Який кому одяг, скільки кому світла, для кого яка декорація, він вирішив про себе, що екран конференсьє не личить зовсім. Тож ще й до виходу Августин вибрався на колосники і саме тоді, коли кругленький чоловічок, надавши своєму обличчю демосфенівського виразу, приготувався до промови, відв'язав шнурок з верхньої планки екрана. Конференц'єв стих лише сказати «Друзі, а цей прекрасний квітучий червень коли?» Як біле квадратне полотно, на якому ще фосфоризувалося світло великої слави і на тлі якого кругленький чоловічок дуже хотів перед початком концерту виголосити промову, впало на нього і окутало його, наче саван". Білий привид швидко поповз уздовж рампи і зник за кулісами. Та буквально за секунду, не даючи публіці часу для сміху, конференсьє знову вирис перед глядачами з тим же пухкеньким личком, сповненим драматичної серйозності і зневаги до дрібниць. Що-то хоч іноді і заважають, однак не можуть вибити з ритму людину, який випала відповідальна місія – керувати. Він знову оглянувся назад і, усвідомивши, що темно-вишнева оксамитна завіса недостатньо відтінює його поставу, кивнув рукою Августинові, який стояв уже біля прожектора, щоб дав більше світла. Той скомандував своєму помічникові, а коли два сліпучі кола наклались одне на одне, і довкруж голови конференсьє утворився німб, а постать його виросла, він викинув уперед руку і ще хвилину мовчав, поки з оркестрової ями не блеснув фотобліц. І аж тоді цупка під кова стиснутий хвуст роздвоїлася, їх стало дві, одна дугою вверх а друга вниз, і крізь той отвір, мов збранцпойта, вдарив у зал струмінь слів. Кохані друзі, в цей прекрасний квітучий червень, коли вся земля убралася, наче калина до шлюбу, у медові вінки молодості наше місто – Колись стражденне і топтане чужими ордами, Зацвіло нині вишневим квітом радості, Яка повінця сповнює наші серця, Повні дерзання благородних поривів, що то наче весняна повінь нестримною бурхаттю Рине вперед і розриває греблі байдужості, Несучи вічний неспокій, Щоб, як сказав поет, який поставив насторожі слово, що то сьогодні громоподібно прозвучало в цьому залі. З оркестрової ями блиснув ще раз бліц. Промовець на мить спинився, механічно добрав пози для фотографії, заклавши праву руку за борт піджака, хоч уже й було пізно. І саме в цей мент, певно завдяки, Бліцові, чи може тій, звідкись давно знайомій Бонепартівській позі, Нестор упізнав промовця. Був це місько Двапальчики. Місько Конференсьє? Це було приголомшливим. Добре вихований син адвоката з сусіднього містечка. Той місько котрий, незважаючи на свій низенький зріст, умів так поводитися у всіх ситуаціях, що завжди втримувався на видноті, і якому пророкували велике майбутнє, конференсьє. А справді, важко було збагнути причину колишньої міської популярності. Вчився він не найкраще, а то й зовсім погано, і лише іноді, Татунців авторитет рятував його від повторного курсу. Був він товстим карапузом, і дівчата називали його не інакше, як кордуплем. Спорту боявся, поривався, правда, грати в волейбол, але що м'яч ніколи не потрапляв йому до рук, то його виганяли з поля. Та попри все, це протягом воєнного Чотирічного навчання в гімназії Він був незмінним класним старостою Один з усіх мав честь подавати вчителям на стіл журнал У релігійні свята Приводити учнів до спортзалу на реколекції Доповідати опікунові класу Про зароблені оцінки і поведінку товаришів за день І, що найважливіше, прислужувати отцеві Баранкевичу Замість дячка на тихій службі Божій. «Господи помилуй! Тобі, Господи! Алілуя! Аллилуйя, Алілуя! Амінь!» Півголосом мимрив місько, стоячи навколішки з боку Аналоя, коли отець Баранкевич закінчував відповідну фразу із знаменитого сценарію Іоанна Златоуста. Дячкував він, ніколи не збиваючись, і Нестор заздрив йому. Був бо такий час, коли хлопчина вірив, що отець професор Баранкевич святий. Ця віра, проте, тривала недовго, бо одного разу Нестор, ганяючись за чорним котом по коридору кам'яниці пані Перцової, зупало заскочив до спальні господині де застав її заголеними сніжно-білими грудьми в обіймах святого. Але доки вона та віра жила у серці Нестора, він заздрив міськові і все намагався збагнути, в чому полягає його перевага. Де вона захована? Що тільки він має право бути наближеним до сильних і великих світу цього?